Първата лекция, първото същество, Бог. Втората лекция, второто същество, Луцифер. Третата лекция, третото същество, Христос. И три идеи за размишление. Важни неща. Първата идея, Майстер Екхарт. Втората за душата от Майстер Екхарт и третата идея, качеството, което превъзхожда любовта от Майстер Екхарт. Следваща лекция на 1 юли. Следващия път ще говорим повече за бездната и за разликата между блаженството и същността. Ще видим, че и блаженството е важно, но то е външната страна на Бога. Докато има друга скрита страна, която трябва да търсим, за да не заспим в блаженството. Така, започвам с първата лекция, първото същество Бог. Първото същество Бог е изречено същество. То е началото породено породено от бездънното праначало. Там където няма никакви имена, никакви понятия. То е изречено от неизреченото. И затова в самия Бог има нещо неизречено в висшата му част. Целта на първото същество, на Бог, е да превърне хаоса в съвършен божествен космос. Хаоса в съвършен божествен космос. И затова всички иерархии работят за осъществяването на този древен, чисто божествен план. Първото същество Бог рано или късно ще пресътвори хаоса. Както казах в съвършен космос. Но този път минава неизбежно през много, много страдания. Но те също работят за човека, като го подготвят за изискванията на вечния живот и на безсмъртието. Всичко това означава, че в хаоса е вложено нещо, което съществата и световете не знаят и не виждат. Когато сега се изследва хаоса, в него не може да се открие съвършенството, защото то е скрито много, много дълбоко навътре. Но за първото същество, Бог, всичко е открито. Защото Той знае, че в хаоса, още в самата Му същност е вложена потенциална способност, но за сега скрита. За сега съвършенството на Бога е скрито в Неговото уединение. И затова за сега хаоса не може да разкрие съвсем други свойства. Защо е така? Защото ако в един несъвършен свят съвършенството открие себе си, то ще изгуби своето значение и няма да бъде разбрано. Дори то се явява като опасност. И затова сега съвършенството не разкрива, не разкрива напълно себе си. То тук там рядко се загатва. Засега то е скрито в самото себе си. В първи етап на космичното творчество първото същество Бог е трябвало да се роди двойно. И като единство, и като множество. Което означава, съществата от единството е трябвало да осъзнаят себе си на по-високо ниво, а съществата на хаоса и на множеството, разединението, е трябвало да се организират, за да получат сила за Еволюция. Външно хаоса изглежда, че няма какво да даде на човека, но това е само привидно, защото в него има скрита идея. Той работи и помага за осъзнаването, а чрез осъзнаването човек ще разбере своето съдържание, и своя смисъл. Между другото, според майстер Ехард, целта на живота не е дори Бог, тъй като само бездната има свръхпълнота и ние след време трябва да минем през Бога и да отидем по-навътре. Целта на живота и смисъла на живота не се намират дори в самия Бог. Но той е важен път. Божествена врата, чиста Божественост, през която трябва да минем. Чрез хаоса човек ще осъзнае своето съдържание и смисълът в себе си. Първото същество Бог използва хаоса и Сатана за нашето скрито развитие. И за това хаоса е част от плана на Бога. Ето защо е необходима голгота, мистичния кръс на двете сили, които се явяват в Него. Защото при тази среща става голям преврат. И тук окончателно се изкоренява греха, който иначе ще бъде пречка, в вечния живот и в безсмъртието. Тук на Голгота се осъществява най-голямата промяна. И тези, които са избрани, там накладите на Голгота я осъществяват. Грехът на човека се състои в това, че той е създал в себе си втора душа. Първоначално той е имал само висша душа. Но в момента, в който е допуснал страста, той създава втора астрална душа. Нища душа. Но когато еволюцията навлезе в по-висшата си степен на развитието, тогава грехът и хаоса ще загубят своя контрол и минавайки през Голгота ще остане само един закон, наречен любов към Бога. Значи Там на Голгота се помита света, помита се нищата душа, помита се егото и достойния, разбира се, този който е избран, той навлиза в Тайнството на Бога и на Себе Си. Тук човекът ще се преобрази. И когато преодолее голгота, той ще стане изначален, което по друг начин казано е Син. Синът е нещо изначално. Голгота е особена област. Тя е подобна според Яков Бьоме на чистия и съвършенно сух въздух, който е смърт за рибата и свобода за леката същност. Смърт за рибата и свобода за леката същност. Тук леката същност е, е трябвало да оцелее и за това. Рибата е разпъната на кръст. Тук третото същество, Христос, леката същност, е трябвало напълно да познае себе си в най-тежките условия, в вътрешния хаос. И тогава първото същество, Бог, му се разкрива отвътре в своето скрито вътрешно измерение. Там, където естествено обитава Той. Той обитава в вечно леката същност. Вечно неуловимата и необременена същност. Тази голгота е наречена външно-лобното място. Но този чист, сух и смъртоносен въздух е скритото, благословено място. Прикритият древен рай. Това е тайната на вътрешната агарта. Всички, които питат, ако станат достойни, тука на Голгота откриват агарта. И когато издържат, нямат проблеми да влизат и в другата агарта. Тук е чистата, обетованата и неуязвимата земя. Но това не може да се опише със слова, защото това е нещо отвъд понятията. Човешката смърт не е свързана с голгота, т.е. с благословението. Само Божествената смърт е свързана с голгота и тази смърт е висше явление. При човешката смърт имаме една бедна смърт. Желанията остават. Докато при Божествената смърт желанията умират и възкръсва Любовта и нейната естествена вечност. Такъв е замисълът и на първото същество. И така голгота това е от смърт влизане в живота на Бога. От тази божествена смърт, се ражда естествено вечния живот. В тази връзка майстер Рехард казва, Бързият кон, който ще, веде до, който ще ви доведе до съвършенството, е голямото сгъстеното страдание. Той го нарича бързия кон. Голямото сгъстеното страдание. Страданието е мъчително като отрова, но няма нищо по-сладко от извървяното и преодоляното страдание. Няма нищо по-сладко от извървяното и преодоляното страдание. Преодоляното страдание, казва, е по-сладко от мед. И така, на Голгота. Самата Голгота е необятното благословение. И който има любов на Голгота, той вкусва Бога. И казва майстер Екард. Който е вкусил Бога, всички други неща му остават безвкусни. Пак ще повторя. Който е вкусил Бога, всички други неща му остават безкусни. Тук с чиста съвест мога да потвърдя, даже и меда е горчив. Просто нищо не струва меда, макар че от друга страна е една много чиста храна. Но в сравнение с това, което ви казвам, меда нищо не струва. Не съм казал да не едете мед. Така. В първото същество Бог. То не е обичало още когато ни е нямало. Толкова е велика Неговата любов. Преди да сме, то не е обичало. А що се отнася до истинското познание? В Него Бог обича самия себе си. Той го разкрива само на себе си. Тези, които избере. Казвам, велико нещо е да усещаш Бог в себе си. Но, ще обясня, да усещаш Бог в себе си не зависи от тебе, запомнете. Да усещаш Бог в себе си не зависи от тебе. Това зависи от Бога. И после, не ти трябва да отидеш в вечността. На тебе ти трябва Бог, казва Майстер Екърт. Бог трябва да стане твоята вечност. Защото иначе можеш да отидеш без Него и ще се върнеш в един по-лош свят. Твоето чисто божествено битие, Бог, те познава извън времето и извън всички времена. Но и ти трябва да го познаеш. И то без посредници. Без образи. Как? С любов и още нещо. Както ще видим накрая, има едно качество по-дълбоко от любовта. Наистина, любовта към Бога може да ти приближи много до Бога, но не и до великото познаване на Бога. Докато това качество води до познаване на Бога. Казва майстер Ехард. Бог ми е по-близък, отколкото аз на себе си. И наистина е така. Бог ми е по-близък, отколкото аз на себе си. Бог е нещо абсолютно съвършено. а това означава, че Неговият замисъл за всичко и за всички неща е съвършен. Така, това беше първата лекция.